Assalamu alaykum, rahmetullah ve berekatu. Qardaş, bir neçə bundan qabaq bir qrup tələbə yığılıb, sizin və daha iki tələbənin barəsində qərar çıxartmışlar ki, cemaatı sizdən çəkindirsinə. Bu ki, lər sizin onların bütün şübhələrinə cavab verməyinizə baxmayaraq, onların hamısı da olmasa, bütün əksəriyyəti yenə köhnə fikirlərində qalıblar. Bu haqqda ne deyə bilərsiniz? Va alaykumussalam wa rahmatullah wa berekatu. Əziz müstə님lər, hamınıza eləcə də Allahdan qorxmağa nəsət edirəm. Biz dəfələrlə demişik, bir daha təkrar edirik. Kimlərin isə bizimlə düşmən olması, ünvanımıza tənqidlər yağdırması bizi nərahat eləmir. Buna görə, Allahın bizə olan münasibəti dəyişən deyil. Bizi daim nərahat edən yalnız Allahın bizə olan münasibətidir. Allahın bizə dost olması yetər. Allahın bizə dost olması yetər. Biz Allahdan istəyirik ki, Allah bizi sevsin, əməllərimizi qəbul etsin, günahlarımızı bağışlasın, bizə rəhm etsin, dost etdiyi kimsələr arasında bizi də özünə dost etsin. Bizi Rasulullah s.a.v-in sadiq dostlarından etsin, onun hovuzunun başında toplaşan və əl-ələ verib Firdos cənnətinə daxil olan müəminlərin cərgəsinə daxil etsin. O ki, qaldı bizim haqqımızda tələsi qərar çıxarmış kimsələrə, onların başına gələnlər göz qabağındadır. Ağıllı adam bu hadisələrdən ibrət almalıdır. Kimlər ki, bizi cərh etmişdir, bizim barəmizdə qərar çıxarmışdır, indi onların bir qismi digərini cərh edir. Bir qismi digər qismini həddadi və ya adlandırır. Onlar da bunları hələbisi və yadlandırır. Məyər bu baş verənlər görç deyilmi? Necə deyərlər? Kəmə tudən Necə rəftar edəcəksən sənə qarşı da elə rəftar ediləcək. Bu, xüsusda vəcə Allah buyurur, Mən amilə salihən fəli nəfsih və mən əsə fə aleyhə Kim yaxşılıq edərsə, xeyri onun özünə olar. Kim də pisliyə edərsə, zərəri onun öz əliyini olar. Həmsinin Peyğəmbərmə s.a.v. demişdir, Mən qarra, qarra Allah bih, və mən şəyəqqə, şəyəqqə Allah Kim bir müsəlmana zərər yetirərsə, Allah onun özünü ziyana uğradar. Həmsinin kim bir müsəlmana əziyyət verərsə, Allah onun özünü əziyyətə düçar edər. Şəxsilər bu hədisi izah edərkən demişlər, bu hədistə İslam şəriyyətinin üsul qaydalarından ikisi zikr edilir. Birincisi budur ki, istər xeyir, istər ziyan baxımından cəza və ya müşafad görülmüş əmələ uyğun verilir. İkincisi də budur ki, zərər vermək, ha zərərə qarşı, qarşılıqlı olaraq zərər vermək qadağandır. Amsemən mövzumuza dair İbn Məsud radiyallahu anhunun da gözəl sözü var. O deyir ki: "Əgər bir adam başqa birisini təhqir edib onun it südü əmdiğini deyərsə, onun özünə it südü əmmək nisbə olur." Qardaşlar, bütün bu deyənlərdən ibret götürmək lazımdır. Lakin hər halda biz baş vermiş hadisələrə sevinmirik. Əksinə, çox məyus oluruq. Çünki onlar da bizim müsəlman qardaşlarımızdır. Biz istəməriyik ki, cəmaat arasında ixtilaf düşsün. Allahdan diləyimiz budur ki, Allah onlara haqqı, haqq olaraq göstərsin və onlara haqq yola yönəsin. Ha, belə batili, batil olaraq göstərsin və onları batildən uzaq eləsin. Sadəcə olaraq onlara nəsiyyətimiz budur ki, bundan sonrasını düzəlsinlər. Məzlumun bədduasından çəkinsinlər. Çünki onunla Rəbbi arasında heç bir maniyə yoxdur. Əgər məzlum əllərini qaldırıb, Peyğəmbər s.a.v.in dua etdiyi kimi dua edib, Allahım, mən sormi alə mən valə məni və ərini Allahım, mənə zürm etmiş kimsəyə üstün gəlməyə mənə yardım et və o zalimdan aldığın intiqamımı mənə göstər deyərsə, Rəbbi onun duasını qəbul edər. Ona yardım edər. Odur ki, qoy bir-birinə zülm etməkdən çəkinsinlər. Ve Peygamber s.a.v. bu hədisini daim xatırlasınlar. Resulullah s.a.v. demişdir, qoy birisinin namusuna toxunmaqla veya ona başqa bir pisliy etməklə zülm etmiş adam dinar və dirhəmin fayda verməyəcəyi gün Gəlməmişdən əvvəl ondan halallıq biləsin. Əks təqdirdə Əgər diyanək günü onun savabı olarsa, etdiyi züm qədər savabından götürürlər və məzluma verirlər. Yox, əgər savabı olmazsa, onda zülm etdiyi kimsənin günahlarından götürülüb, onun boynuna qoyurlar. Sonda hamımızın adından Allaha dua edib deyirik. Allahım, Bizi həm aya üstə olduğumuz, həm oturduğumuz, həm də uzandığımız halda İslam dini ilə muhafizə et. Düşməni və paxılı bizə qarşı sevindirmə. Allahım, xəzinəsi sənin əlində olan xeyri səndən diləyir və xəzinəsi sənin əlində olan şərdən sənə sığınırıq. Subhanak Allahumma wa bihamdik, əşhedü an la ilaha illa entə, əstəğfiruka və ətubu ilayk. Və ətu